بسم الله الرحمن الرحیم وانا عبد الله ابن کعب ابن مالک وکان قائدا کابن رضی الله تعالی من بنی دیر ریورو دخل طلار کا بخل زانو کی نو پی نا میا کړه چې دیلون شېو ورکه سره وडून شي عالم وडून شي دا د دې د دینه د چې دی ورڅوم کار چې تل کذ کول شې ته حویر وडून پاک برابر شي ان شاء الله امیر رسوله سلام فرمای سوک مختلات لې شي فاغصره لکریمتینم سما د عزت مندتي ما واغسی دلبز جناب د مورګه دا بدله ما سره سیواد جنات نه بلل شي جنات پور او او د پلار خدمت کول تاسو خدمت کول دا پلار ریوو دا خپل ګذره دې درا ګذره وګورم ایم بنی او د پلار خبري یاستل تاسو یاستل چې دې خبري شي او وره کا سامعتوو کاب نه دی کې نهله اوثالانو او پلان نه هم په کاردي چې خپل واقع اد کي د زندي یو حددي سوو ب حديې ورته او سره مختې وامه تا <تصحنت> به خبره سوچ کوي ور د به یانو خپل هغه واقعیا نه تخلله پاه سول الله غض وې ته کا چې دیروتو پاتې شي او په غضې طببو کې درول الله ص الله لم ن دوی کالا کابن زماپلار کابو وید پلار نو مغسل سدی ادینا گاز چا ز جان خان کا گازه ما دا سدی ادینا کا پلار سنم دے شریف حسیني من دے دا سدی ادی دی ردا کالا کابن لم اتحن فن رسول الله صلى الله عليه وسلم فی غزوه ان غزا قد تشرب ذنبی اسلامنا و یو غزا کی نیم پاتشے نم چی پتے کرے وداسی په پچاذر کې موجود دي او تکبر د کې ناراضي بیانونه هیڅو نقصان نه دي الا في غزوه تبوکا تبو کې پادشاهم غیر هه او بل ممرایا چې انی قد تخلفت فی غزوه بدر بدر کې میرسته پادشاهم سودېن کې پادشاهم قوالم يعاتب احد تخلفوا نو عتاب نه دیل شوه او تنبانی چې کوم پادشاهو د بدر نه وج سوا کا کاوی الیت <سؤال> نبنوای یہ خبر علی کا کاوی دا سوغره صحابی وجوی وی حساب ذکر الله صلی الله علیه وسلم والمسلمون فسلمان او نویز نامت یریذون ایر قریشو دی ارادوا تجن او کافله داها سامان توئی چه فاغی بان دی او اوخانو توئی چه فاغی بان سامان فوتی مندده دی اراده داوا چه داتی دا نرانیسو حتا جمال الله تعالى بینهم و بین عدوهم على غیر معادم سنگه پا قرآن بی ولو تواعدتم بیگنا ولو تواعدتم لخت في المعادم ولو تواعدتم لخت في المعادم من غیر میعاد ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله تراقب از دين اسلام ترا ليله تراقبي حاضر شي ما حين تواثقنا اهل الاسلام نغا جي نبي اسلام سولو کو اسلام, اسلام وما احب ان لي بيا مشد بدر زدانه قوم چه ديب مقابله كي مالك حاضري بدر چه ان اوله گئی وان كان بدر از قرب الناس اگر چه بدر جي دي اغه د فضیلت په لحاظ باندې زیات مشهور دی د لیلۃ الکبیرا <سؤال> فضیلت او مشهور کنده خو اغه زیات په وسط باندې په بدر باندې مالک سوق د بدر حاضرۍ راکې چتو زم د بدر د حاضرۍ ثواب والا او استاد لیلۃ الکبیرا د حضور ثواب راکړنی زله ورکوما اگر کې بدل ډیر مشهور دی خو د لیلۃ الکبیرا ثواب زیات او سبحان الله دېږي ولې دې کړه داغه م دخه رالو لا او او ثانیا او ایمان دا راړو دو او یا تاه مختلف راته به ایمان در رالوو من خبري داس تسکیل بادل اجمال تکه په نو نبار کې به اجمال اجال دی اول مې ثالث ث سررا دی خاج پک را روان دی ماشاءالله بعد أوقع في في أهم أهم خبره اب تفصیل شروع کی ہے یہ کہ تفصیل بعض اجمال اوقات زین دا بالکل موافقت ہے حدیث ترا عبرہ بس اجمال کو اس تفصیل میں ظاہری اندگیادی اہم اہم خبروں قافلات کا دلیل اب خبر تفصیل کے اب خبر تفصیل کے ساتھ تو اس خبر رونداوت اجمال ہوتا ہے اور تفصیل تواب یہ درس اب اگر یہ خبره يتجدد ويتجدد ويتجدد شيء غير فين فين فين هذا هذا ابو الطيب التوادي ولا كاكا ستودان ويستايش يدي يصدق دادسي بيديك يداخذ ما يقوله سنغله من خبر حين تخلفت رسول الله صلى الله عليه في غزوه تبوك اني لم اكن قد نو مزودیر قوی ولا ایسا نو ډیر مار نن زمانہ اینا تخلق تو او په تلک الغزو کله چې زروستو پاتیشنه باندې غدا مطلب داری چې په دا رزق یې ډیر مالدارو ډیر طاقت نشه حمتونو والله قسم الله ما جماعتو قسم کول اے قسم کول دا تاکید د پارشته دي والله ما جماعتو قبل راحت نه قدو حتا جماعتو ما په تلک الغزو اسان ندير ها مخ کی ما غزا کی ضرورت راهلی نه وي دغه شان لای او په دې کې ځوې والا م رسول الله صلی الله علیه وسلم يريد غزوهن نبی اسلام اراده دی او غزوان وا الا وراده غير يا بدر ثوريه وکواله بغیر دغه سره تب يو تر تر تبلیت کو حتی کار تلك الغزوه تردی پوری چې د غزوه چې د دعوه غزا رسول الله صلی الله علیه وسلم په حر کې داجن دی او ستبل سفرن به ایدا او مخې سفر وه مفازن او شاري شارو ته مفاازوي ت ساولن چې فوزاړه مارانې زن ري سره خیرې مفاز دی کامیې ل وررزه وپق بر زنل کكثير را د فوز نه او محام خوعادتتههلی عدد سره په جل لا نوکاره ویل مین مسلمانو المسلمان را هم د خپل کار چېد تبوق تبذوبر الیا تا افغو او حب تغزم کدی تیار یو کی تیار د jihad را دی او اخبرهم بوجهم الذی یرید نبی اسلام خبر کو پرتربد د دی اواز د نبی اسلام راو چی وی پرت تبذو والمسلمون مع رسول الله کثیرن رسول الله صلی الله علیه وسلم سره سوالاندیرو او ولایت ماهم کتاب المحافظ یرید بهدارک دیوان د نه را د رجسٹر د چی رجسٹر نو قال كعب فقل رجلن یعنی اول کو څوک پټیدل کوڅو پټیدل وختو به داو چیرې نبی اسلام چې دا ناس پټاو د نړۍ کې فقل رجلن دیر کامی او سره ای یریدو ایه تغیبہ اراده دی وا چې غیب شی غایب شی الا الا ظن ان ذلک سیصا به لا پټی پر ریستام ما دین ذلفی وحی من الله چې په نبی اسلام باندې وحید الله ترته نی راغلی اته داره اول قبا لذلك ارادنا كوالا فكرة كوالا انا خيال باعداوك ربعتم توفاتنا لئجي كي سوكورة السرية لغري؟ وحي نراغ ذكره جيشترنو كاذيروالي؟ جي وعظا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين الطعبة تستمار فخي شوي وميوي ربيو سيقوالي؟ و او خواب شوي السوري فانا اليا اسعر ونظم ذني سريك انا هذا شكر سريد صورت لئجيه؟ او يخي وبي خخي دي سوري لا مناسي اذا با دي تا دير اعلان ما بس دا يقزا يدن دي, دي خخي وانا اليا احا مفاجاه هذا رسول الله كاريو غو نبي رسول الله ولا مسلمون معه وتفقتو از شروط اقضو باراتنم او اتلکی اتجاس هذا ماو جي كاريو غن فارجو وففش مرم اقوي شيها يا ابو وت بس شي منو كوت ما شي کو واقول في نفسي انا قادر بعضديهو صلى ذذيو ذالقادر يم في ذلك على ذلك اظهارته فلم يزل يتمادى بي اذا تخي لا تاخير وما بال دكو هو هو هو دا تاخير وصلصل حتى تبر بالناس الجد او صحابه خلقو چند نا تیار کی مسلسل مصروفو انيشو خلق, امیشو خلق اگر کوشش مرا تیار سفر صحابہ تیار کو کو کو وضع جن ما اس موشی اس پوش یوس پوش بس دا تاخیر نہ باندې مستقیدم مستقیدم دې دو دا وړي دلغه اکبر رسول الله غادیا داخل شي نبی اسلام په صباح کې تلونکي ساره اعلان ویږي ذو والمسلمون ماو والو اقض من جهاز شيء ما دا پل سامان نه اشیاء نو همم تو ان to نو قفن او کچی دوان شم پا ادریکم را لانے بے کم خیال ایت نفعال کو اے ارمان شما کر رہے اللہ لیت الشباب یعود یوم ان فا اخبرو بیما فال مشیبو و ایام الحداث دفقت نمحا حلا ان الحداث دلات رہے بس یا لیت نفعال کو ارمان شما کر یقدر در راړی کدي دا زماه نو مقدر پهق ا را فاز فرور د خل دکه با فرروي رسول الله ف د اصل ک دستانناو یخزونی اننی لا ارالی اوسوا په به خفه کدم چې ماذا مه نه د الله عليه پ نفااتګهاس چې مې ف او, او رجله من من عت عې عزار الله اووتعااله منضافاس. الله معذور غنل دو زوافاونه او څه غنل کا ادیبې شي او ګنيشي مرارت نو ربي او هلال ابن محمد نو دي دي ښار یو دي کلیکه مخکراواته داغه نو واه ووخی او دا نو په پتورو او انلندل کې دا شي په بات شي یا چیرې شي سندخي الله چې معذور دي ته او ګر مې بته دې اندره وی دي نه نو څه نه غل کړه کارو نه کیته تولې جواب راځي قرآن ورسول مدي هلال رسول الله الله عليه وسلم اسلام زياد نکړه ما دا نه دي حاضر ناظر نه دي کنه چې ولي پکې وینيشتي فطا بلغ تبوک کله تو رافيدو فقال النبي تلو وجال قوم وسطک دي شاګردار کرنا چې قوم څنګه ځبړه خبره کړه ما فارکب ممالک دوستو خدای دې غېدان ندي وقال رجل ممن سلم يا رسول الله حدثه برداه ونظر به اشパイ فدار يسار كذه او غوتا كتل يسار كذه يتكفل غوتا كتل اوغيني يتكفل اصريا تكبر المراد وقال له والله يا الله ما علينا علی الا خیر تطم ط الله باکه اخلاص دې موږ کې اخلاص نه راوږي نه وطکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم پهینه هوه الذلك رجلا فبيض ستكين سره ویده تی ني جاني څن پکه به صرا شبتق او تکته موږي يزور په بيا شي پوښتنه ورو دي اور اروان دے پاس بائی نیبی ایسان جو کہتے ہیں کن ابا خی سما اچڑے ابو خی کا ممالکنی سماللی جی ابا خی ساگر سڑے پی یہ نہیں کہنا فیداؤا ابو خی سما لنصاری وولی تصدق بسائد تبر حین لمده المنافکون اے اخوض کرا سر اے اے منافکان جی پی آئے پی لئو اگر اگر اگر اگر اگر اگر اگر اگر اگر اگر اگر اگر اگر اگر اگر اگر اگر اگر اگر خفلتن كغزوتن تصوير كذلك من تبوك نحضرني بستي وإذا ما غمّا تحاضرش فتثقت أتذكر الكذباء شو روشتا بجز درغم يادول بما أخرج من سقطه غدا سلوات ربئيسة نغثينا بسوغم واسطعين والاغارك بكل ذيرائن من آل شو كم زمان فقد خالنا جزيرائي وقياس آي صوت وقصوت وقصوت يرغو فلم ما قيلت لجويرتي ان رسول الله قد ازلق قد ومن اوغر دي درالي راتن كه زحال من باطل درو غرا ده ختم حتى عرفت اني لم امج منه بشيء ابدا نشم منغله النبي تنخاطي او چیز مگر پرشتي اوتارا اشد قيونجي والكذيب اولي بفا اجماع تصدقوا ما چه دنوه خريستيار اجازه باكللا کا پدريشتي ame وجدادا خبر ادب بالکل دشتیال <تصفيق> ہے۔ اللہ یعنی اگر ته کوم رشتیا و قد رسول الله صادما وكان اذا قدما من سفر ابي زمان سفر نه بدا ابي المسجد بمسجد بي شروق ولا نتي جمعات راضي او زينو جمعات شروق او سفر جگه فركاسي ركعتين دو کول ثم جلس لناس قصلا نه راغلي ابي اخر کو تکير صف لما فارغ ذلك جاء المخلفون مخلفون يا تجرون اليه له وكانوا ب 80 رجلا ساکت سپاس آتی آسلی فا قبل منهم عدانیتهم و بایعهم و از تغبر لهم و از کلا سرائرون الاللہ تعالی حیردان نے دیکھا نا حتی جبت الظرالم فلم ما صلیم تو سلام قول جمعات سلام کرے دے تبصم تبصم المغضب و قہاو انبک اے سلام لازم نہ فرض نہ څوک هغه سره تلاوت کړي دي يا د تلاوت لري يا السلام علیکم و سلام جواب راغلی کړه هغه کی نه غواړي تاسو نه څه تل تل او په استری دیاله نه غوړي السلام نو کوړ تبسم تبسم المغزاب ماریږي دغه ای زنه ګوره زنه خنداز غصې وې سیرګ اوتی تم وکال تعال استاذ وی راجا کی وقال لي ما خلفت شيثارغلي الم تكون قد اتعت ظهارك سو قد يوصيوا قال اكو تي يا رسول الله اولي افضل تاريخ ان والله لو جلست عند غيرك من اهل الدنيا كدنيا دار ناس لرايت اني ساخرج من صحتي بعذر ما لدي شيء له عذر شنو راضي شنو بعده حسينان پو اوواصله بچار باندې لقد اوتيت ما لدي منازري جلدر خرج الدر باس ما لدي شنو راضي زوایا ولكنني والله لقد علمت لان حدثتك اليوم حديث كذب قدروره توي ترضى بي اني ولا يوشكن الله ان يوسفك علي قريب الذي الله بركما حسك خبر واندر كما وجد دروغيري وان حديث صدق ان كباره ريشيا في اسبر الله غشي و اني لارجو به عقبال الله عز وجل زماد الله نتمل جدي انجام بخير ولله ما كان لي من عذر اسريت يا ذي اسو دنه والله ما كنت قت قط اقوى ولا اثر مني حين تكلمت رج اسو منو بس صفا مرتهو قال فقال رسول الله اما هذا فقط صدق ما يتقم باسي با حتى يرضي الله في بس جغل باي كات رسول الله خوني رووارسلو س سړ برې سرریمانهو چې ګور ما پس رااني فکاروني والله معلمنا چا عذ نب ته زمبر قبل آ تادي نبخې سجرم نه دی کي داجررم د ک د ساابو بنالو د د عجدي الله تکونه ترط راسول الله د د عجزوي کتابې د عذو کو دي دما په مخلپول ل دخواکو جوکوو ف کاره کاجی ذېخي الله دې کوم وخت ته ودرغه او دې ورو ورو او درته وروه حتی فقط کاجيکا رمبا کا استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم ته دې څنګه استغفار کړی آتا له کاجو قال دي والله ما زالو يؤنبونني لا يؤنني يونني دې ملما تکولما حتى حرط ان ارجع الى رسول الله فاكذب نفسي زان دروجن كما وبيان بتفوزو کہ هل لقيا هذا معي من احد زمان دا ما ملاء یوتن سر شوئی یا یوتن زمان دا ما ملاء سر شوئی دا زمان سر کم ملاء چاکتاوی لیتی زا جیر را گاوا اوزا بائی کار سے لسی بلت چاکڑک دا کارا زمان پیشن نشتیوی دی او زمان پیشن خبرو دا شوئی قارونا ام لقیهو ماہاکا رجولانی دی حال سرا ملاء شوئی دستا سر جوکہ سنور قالا مستما قلتا امین دکا فیل مس باتیں قال قلت مرونو عاشو دي غيدان نه دي کنه قال مرارۃ بن ربیع الامر و هذان بن امیہ الواقفی قال فذكروا لي رجلین صالحین قد شهدوا بدرًا فيهما أصوا قال فما ذنت حين ذكرواهما للما للم شكلمات رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم هذا ضمن كلام دخل بين من, من تخلفوا لو قدر به شيء ویدیتی او صرف خبری نیگوز اللہ کالا دی پچتنا بنالناس او قانا تغیرون لنا اے خبری وجاہ رکول آره و تندی رقبان کرد سروانا نگران حتا تنکر اس بی پینط چی علار دازمکر اکناشنا لگی ویدیس نکر کنید اگر سوپی جنمنا نر او صرف خبری کنید اگر دازمکر اکناشنا ویدیتی اکناشنا در ایجو پی جنید اگرم چیسر خبری بی؟ ایم ایم ایم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 اولاکی کدنو تکی خود اید اولاکی کدنو تکی خود اید وقاعدا کی بیوتی ما یب کیانی اید جمعتا نراخدو او ریسی ورے جنلی و اما انا فکنتو اشبال قوم زبکی لکوما و اجلدم قیوما فکنتو اخرجو نظم راواتما فا اشحدو صلاة مال مسلمین حادردم بمسی صلی اللہ مزمان واتوکو پی الاسواب بازار کے بگر جنم ولا یکلی منی اخادنی ایسو چی او واتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا فأسلم عليه وهو في مجلس عباد الصلاة فأقور في نفسي هل حرك شفتي برد السلام أم لا؟ ثم أصلي قريبا منه وأصرف هو نظري نظر غلا غلا مثلها على النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أقبلت وأنا فإذا تفطن هو قال لي ثم قلت له يا سبطر تبقى وقال اذا صار ذلك عليا من جفت المسلمين هذا مسلمانانو دا دا خبر نه کولای وای په ډیر زیات څه اوګه مشي ته تا تصور ته جيداره تروار ترواشما ورغړې دم په دیوار د باغبانی د ابو قتاده او ابن عم او هو ابن عم الی ما درو یو واحب الناس والله ما رد عليه الله تسلم دا شیخ فق څه ګورو کې څه کولای اتې لګی يوبا چاو د نوم من غون چاو د نفو دن کا چاو دا غسرې کا چاو دا کتاب ته لګی دی چې یو څه په څکه واځه فلا واکې د دې طالبې واکې د او کا دابل دا ورغره نه یار دا وې جنما شوما يوبا چاو د نوم من غون چاو د نفو دن کا چاو دا غسرې کا چاو دا څه څه وي او قلتو يا رب قطالا انشدک باللہ حلت علمونی احبو اللہ ورسولہ اوائی جواب نمازا اللہ ورسولہ اللہ اکر رہا فسکتا تا چپ شو فاوتو رو پشتم پناشدتو بیان وطا قسم ورکو بیان وپشت وماء فسکتا فاوتو فشاہ پناشدتو فقالا اللہ ورسولہ علم ففادت این آیا فتولیتو حتا تصورت <تصفيق> زدارا دعواری نماز ا اور او ختم مغربانی فبینا انام جی بیسوک المدینہ اذان بطیوم من نبط اهل شام چګورما یو زمیدار د شانیم ندی ممن قدبه بالطعام غلم رور یبیعوا بالمدینه یقول من يدل على قاب ابن مالک فتقد الناس ایشرون له الیا ما ترت اشاره کلا حتى جاءني قد بايده کتاب من ملک غسان اصل جبل الا ان اهمن و كنت کاتب زکاتهم فقرات فی ام فياتي اما بعد فانه قد بلغنا شاندا دې مونږ ترڅدل <سؤال> چې ان صاحبک قد جفا کا ملګری سر ظلم کړل ولا مي جلاک الله د نار هوار دا الله د ذلت پکورګي نه پیدا کرے ولا مکه اور په دشي کوګي د تاح پکې جاي کیږي پر حق میرا مو سره راغلا نواصکا من البلده بغیر د مصیبت څه پیدا شته تذفل جماعت الخفشي مغرب دی ابل د تورزي راځه ډیا افغان یم با زور بچتاوشی پا یم ممتو بی حت تنور اخمی تنور تا روگو با قسمی تا روگو با تنور پا سلی پا بس یہا ریتنی کو سلی زکر حتی اذا مزد اربعون من الخمسین هغه پانسوس اجمال لگو پا ایک سور اجتی رشوی صالیح وستلبت الوحیو وحی اتار آلہ اذا رسول رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی او نبی اسلام اتادی هالیه فقال ان رسول اللہ یأمرک انتا اتا زیلم راعتک نبی اسلامی او خوڑی را جداشت اووووو اووو خبری مجھتی را جداشت وقلتو کل منگا وی او بانی او جلس معیتی تو پل قلتو سووو چلاہ کورتا او صلاہ کورتا اما آفا کالالا بناہ تا زیلم الله تقرب نه ني وت نه شي او سره را صح ې ذلك دمون ورته رادي وو ته عمراتې ماهسې غیر لګوه ال حقيدي هلیې فکوون عدل ح الله ب الابله ف ف عمراتته حراليې او یا رسول الله فکار د رسول الله ان اعلهې او ش خوون پړې ځای زای کږ ل سر خااج خارج نه دی اصحابت مجزی خرمت و کم لا ولیکن لا یقرابنك اے صدر یا دین امر و ما بی من حرکتن لا شيء آسو سستا حرکتن جی پولئو واللہ ما زال یم منذ کارا من امره ما کارا الیونی <سؤال> آغا کم وحدا جیدانا دا ما بیلی اللہ و اللہ تردیرہ دفوری شیدن اللہ دا نبيي سلامتي خير دهنه دغه وکاونو پکاله لي بعضه علي ماتم زباد باد خان دان وي لاستاذن تر رسول الله في رحه كثرت النبي سان جات غاري فقبر خدي باركي فقد امن الامراه هلاله بن اميه ان تاخذمه غله جات وركلي فقلت له لا استاذن به رسول الله وما ادري ما تصبر جماده يقول رسول الله اوك بديره تپدني شي جاته حقنه بركي خرانك ديو خپایما خپره ديو خران شواله اور کووالا اذا الذيك ما خاصنه خدمت يا ترى کی ابونگا یا لکرمو کو قران کو یا ر و سر بده کو پدرات بلدس بلاک عشر لیال لش فیچ ده عشر لیال بلدس بلست بلاک عشر لیال فک من لنا سمونا لیلۃ من حين نویان کلا دیگر اديری اذا خبرو زمانه مند بندیدو سورہ جیسی سورہ جیسی ثم صلیت صلاه الفجر دغه دغه څه خبر نه کېږي یو راتلاسا اره نوټې